Знайдене добро. Старий Іван проходив у цей час зі своїми козами берегом. Його голова, як і козяча шерсть, світилася білим перламутром, і на цей перламутр сумнувато зорила свого обістя Марія Яківна. Велика сила повабила Володимира зайти в школу, де поралися жінки. Жив у ньому настрій серпневого сонця і тих усмішок, щоб обмінялися вони з Галею. Врешті кинув він квача у фарбу і обтер лопушиним листком замащені руки. З вікон неслася спокійна й лагідна пісня, і він пішов на ту пісню, як летить на вогонь нічний метелик. Четверо жіночих постатей завзято махали квачами, дівчинка розводила в горнятці синьку, пахло глиною, стіни були мокрі і посмуговані, підлога в заляпана вже підсохлими і мокрими плямками – він спинився на вступі до класу і раптом відчув, що його серце стисли залізні лищата, що він зовсім не належить собі, а радше тим очам, що глянули на нього із закрапкованого глиною обличчя. «Ну як тут діло?» – гукнув він, скалячи зуби і намагаючись згасити зрадливий трем у пальцях. Пісня обірвалася, і він почув у відповідь веселі лункі голоси, одна кинула до нього жартом і всі гучно засміялися. Володимир знову вдихнув у себе чудового глиняного запаху, і йому захотілося по парубоцькому завернути шапку на потилицю і безжурно позалицятися до всіх оцих веселих жіночок. Над каштаном у дворі тріпотіло кілька білих метеликів, і хлопець, фарбуючи парти, край ока стежив за їхньою грою. Були лискотливі на голубому тлі і виписували в польоті химерні зигзаги. Старша дочка Олександри Панасівни вийшла зі школи і зупинилася подивитись, як хлопець фарбує. «Слухай», – сказала вона і шмигнула заляпаним глиною носиком. «Дай трохи пофарбую». Він дав їй пензля, і вона захоплено почала розмазувати фарбу. За покинутий Володимиром пензель узявся старший син Олександри Панасівни. Під старший у цей час чкурнув у сад сторожа Степана. Степан натхненно забивав здоровенного цвяха, залізшив парту, а його жінка перехилилася через паркан до сусідки і не менш натхненно молола з тою сусідкою язиком». Підстарший син Олександри Панасівни спокійно виліз на яблуню і почав накладати пазуху великими жовтими буравицями. Володимир вийшов зі школи і засміявся, побачивши, як возяться коло фарби діти. Найменша дочка Олександри Панасівни сиділа на землі і натирала об камінь боки збитому каштанові. Каштан перетворювався відтак у брунатний волохатий м'ячик – а руки від соку, перемішаного з землею, ставали темні. Іван важко підіймався під гору, за ним плелися кози. Марія Яківна стояла в воротях, бачила незвично бліде чоловікове обличчя, і воно мимохідь нагадало їй щоздавнє, дороге, але і болюче. Зіткнула глибоко, а метелики, які нещодавно грали біля каштана, затанцювали над її головою. Старий козопас побачив ті метелики, синє небо між деревами, повну літню жінку, яка стояла в воротях і раптом не впізнав її. Сталося йому на мить, що там у воротях має стояти інша жінка, молода й струнка, з великими темними очима і з м'якою усмішкою на вустах. Ця ж, що стояла насправді, теж мала таку ж усмішку і такі ж очі, але була йому незнайома, як і цей двір у який він збирався війти. Він спинився, трохи занепокоєний, потер лоба, струснув волосся, Кози його тим часом дружно входили у ворота, білі метелики зникли, цвіло тільки теж таке неймовірно синє небо, яке знову вразило його бездоганно чистим кольором. Почав натужно думати, чого повернувся він додому так зарано. Вже Пізнавав оту жінку в воротях і вловив тривожний проблеск у її очах. Шукав пояснення, бо цей час, який минув відтоді, як рушив він додому, став наче глибока прірва, в якій вперше пропала його свідомість. Навіть озирнувся туди-назад, де мала б бути та прірва, лежав довкола залитий сонцем простір, знайомий та звичний. Чорна важка хвиля огорнула його на мент, і він захитався, заплеснутий незрозумілим вогнем. Побачив біля себе Марію, яка тримала його під лікоть, і щось говорила чи запитувала. Чув неймовірно лагідні інтонації її голосу, але з місту не добирав. Тоді випливла йому на уста усмішка, яку він знайшов сьогодні на тому просякнутому осінню горбі. Була вона тонка і сумовита. «Тобі недобре?» – перепитувала Марія, підтримуючи його – «Та ні», – всміхнувся він, намагаючись вдавати із себе безтурботного. «Захотілося мені трохи пописати». Підстарший син Олександри Панасівни набрав повну пазуху яблук і зістрибнув на траву. Степаниха повернулася у його бік, але не побачила Шибеника. Її окликнула співрозмовниця, щоб доказати почато вже кілька годин тому історію. Підстарший син Олександри Панасівни спокійно перейшов у сад і вступив у шкільний двір. Він пригостив яблуками всіх дітей, які були в дворі, і дорослих, не виключаючи й самого Степана. Тоді всівся заполагоджено тільки над Степаном парту і задоволено вигнав міцні білі зуби в яблука. Цей час визинула вже зовсім забрюхана в глині галя. В дворі всі сиділи і з хрумкотом їли. «Хороші яблука», – сказав Степан, приміряючись, щоб забити нового цвяха. «Де це ти їх взяв?» Підстарший син Олександри Панасівни спокійно подивився на сторожа і вкусив яблуко так, що на всі біч бризнули краплі прозорого соку. Серпень цього року видався багатий, повітря настільки погустіло і поважчало, що коли пролітала бджола чи гець струшувалося, наче голубі драглі – Сади стояли обважніли від щедрого плоду, аж хазяї змушені були ставити під кожну гілку під тичку. Срібні купчасті хмари починали повсти через небо з десятої ранку. Доти небо було ясне, кришталеве і трепетне. Хмари, які з'являлися потім, було послано, здавалося для того, щоб підкреслити його незвичайну, трохи виблідлу синяву, і щоб посилати на землю срібне сяйво. В тому сяйві людські обличчя ставали м'якші і добріші, і освітлювалися так, що навіть короткозорі починали добре бачити. Вітру майже не було, але той легіт, що ледве ворушив листя, ніс у собі перше відчуття осені та холодів. Можливо, від того у травах аж розривалися цвіркуни, не припиняючи своєї роботи, як женці цілу добу, далекі, лисі, недавно золоті горби потемніли. Голубі з них вже звезли, і стерні надали їм землисто-жовтого кольору. На оброслих полином кручах снували туди-сюди, спускались і піднімалися, крутилися і танцювали метелики. Горби від того мерехтіли і начебто були вкриті танцюристими квітами. Річка вмерла в своєму ложі, вилискувала холоднувато і відчужило, купальників уже не притягала її принадна вільга». Де-не-де де тільки виднілися юрливі постаті, що блукали по воді з саками. Береги відтак безлюдно світили, а на кущах з того боку річки було вже запалено по кілька ясно-жовтих фосфоричних під цим сонцем листків. Володимир дивився на ті листки, сидячи біля розчиненого вікна, і в серце йому наливалося тихої, трохи сумної, але напрочуд погідної музики. Під цю хвилю йому. Дивно ставало, що ще недавно чулися над цією землею вибухи і розрізали повітря кулеметні черги. Йому дивно було відчувати і легке зудіння в нозі. Світ перед ним був такий прозірчастий і так гарно уладнований. Йому хотілося заплющитися, щоб перенестись у якусь іншу сферу. Ця тиша і цей спокій по-своєму вражали його і бентежили. За спиною лежала порожня школа. Стіна її було побілена, підлоги вимито, партер розставлено, порожніх класах приємно пахло не до кінця просохлою фарбою та глиною. Він полюбив заходити туди щодня і вдихати цей запах ще зовсім трохи і в цій чистій, сонні і такі запашні кімнати вірветься весела і завзята юрба. Поки що він насолоджується цим настроєм, тим більше, що пообіч із цим Живе в ньому інше почуття, він намагається затлумити його, але воно весь час виплескується з нього. Погляд його нестримно тягся туди, нагору, куди він забрався тільки раз і де так незвичайно було пригощено його водою. Думав про це, сидячи біля вікна і дивлячись на ті горби з першими жовтими листками. Незрима сила витручала його з дому, і він йшов на засипану камінням гору. Тонко пахтів тут полин, танцювали білі метелики, було їх так багато, що він мимоволі починав їх лічити. Збивався і покидав це заняття, очі його прикипали до холоднуватого синього плеса, відбивалось у ньому небо, а промені стріляли з ряботиння. Музика, яка навідувала його раніше, вдома почала проявлятись і тут. Почув її Уперше, коли збагнув свою дивовижну залежність від дому на горі. Можливо, мелодію підказало йому ранішнє радіо, а може, зродилася вона і самовільно. Так, це було те, що частково пояснювало його стан, настрій серпневого сонця. Кам'янів від того незвично сильного відчуття, що пробудилось у ньому, і це теж стало складником його музики – Здавалося, і та вода, що випив її на горі, також озвучувалася набором чудових і не зовсім ладнованих тонів. Відчував натомість тихе щастя від того, що воно вже є, а водночас і тихий смуток. Те, про що мріяв, все-таки було далеке. На перший позір все було просто. Тяглася на гору стежка, по якій він все-таки може зібратися, треба стати на неї і піднятися мав незвідчому тверде переконання, що його звідти не прогонять, але сидів отут на полиновому горбі і змушений був рахувати метеликів, які й досі мигали і мигали, злітали і присідали на бур'ян, танцюючи великий серпневий танок. Вночі йому приснилося, що має там на горі свою кімнатку, засталену ще книгами, а він ще й до війни відчував до книг особливу охоту. Ті книги напрочуд тонко підібрано під його смак. Цілі вечори сидить він у тій кімнаті, захоплено гортаючи сторінки. Це стало продовженням іншого марення, яке побачив він у польовому шпиталі. Три стіни йому. Привиділися густо обсаджені шкіряними корінцями, які тьмяно лискочить золотом, і ці стіни раптом склали для нього коридор, по якому він пішов, важко налягаючи на костури. Цей сон навідав його в один із найясніших ранків, які трапляються на цій землі. Прокинувшись, він побачив кімнату, залиту світлом. Здалося, вона розширилася від того світла.